And you gave me The memories you gave of me sweet, one sweet, stolen night of bliss The memories you gave of me I One girl, gone, one boy Some grief, some joy Memories are made of this The memories you gave of you you gave me Don't sweet, sweet, forget you a small moonbeam the memories you gavefold in lightly with a dream the memories you gained all lips and mine serve of wine of medicine Mau high made of this My lovers club Three little kids For the flavor uh, Hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is op hierdie Wel, ek wil amper sê saterdagmiddag, maar het is nie Dit is vrijdag vandag uh, Dit voel me niet soos na week, al klaar Dit is na week Ja, ek is moes recht uh, Ja, dit is uh, Die program is treffers van toega tot nou, en ek is Ludwig Venter, wat het vir julle gaan aanbied, en uh, ja, hier is een paar lekker liekies op die uh, draaitafel vanmiddag, goed wat julle sal geniet, en goed wat lekker luister, en uh, so hier en daar, een voet wat jy kan, enzovoorts, enzovoorts, so geniet die program vanmiddag, en uh, geselsaam, daar is die forums, wat beskikbaar gestel is, uh, op uh, die WhatsApp en uh, jylle kan daar saam gesels, so, kom ons skop af met, jy weet, hierdie volgende, wil jy die eerste liekie dan, is een, wat jylle amal uh, ken die liekie, jylle amal het al gehoor van die dame, maar daar is herherig nog niks uh, oor haar gesê, eindpik nie, niemand weet iets veel van Cornelia nie, Cornelia doen picking up pebbles, dit weet ons amal, en maar wie is Cornelia? Nou, Cornelia geboorte van is een moller, en sy is in Hamburg, Duitsland geboore en het op 3-jarige oude saam met haar gesin na Zuid-Afrika gekom, sy is opgelijk by Park Hoest primair in, in Park Town Girls High in Johannesburg, as kind het sy buitengewone verskydenheid mechanise klankke, suksesvol nageboed. Op die ouderdom van 16 het sy by verskyde partijkies en verskydenheid vertoonings in en om Johannesburg beginne sing. Sy het vir haar ouwers gesê dat sy sal daarvan hou om een kitaar te kry, maar ja, hulle die versoek van die hand gewys, soos sy ook verwacht het sy Uh, hulle gaan, en sy toe maar belangstelling in ander instrumenten soos die fluit en die klavier het sy ook toe verloor. Sy het die kitaar by een schoolvriend geleen en die instrument vinnig bemeesterd, nou toe haar ouders nou die enthousiasme raak sien, uh, wat sy het toe vir die kitaar het sy haar eie kitaar als hers geskenk uh, gekry. Nou, van die vele muziek Reis wat destijds gewold was, het Cornelia volksmuziek verkies. Uh, dit is Kantrie, ne? En as tiener het sy Bob Dylan komposisies gesing, terwijl sy haar op die kitaar begeleid het. Nou, hier is Peking of Pebbles van Cornelia. Geniet om en sing saam. Julle ken die woorde. En dit is een van die lekkies wat jy so met die eerste keer gehoor het, dan kan jy om saam sing. Jy kom, Cornelia. Cornelia. Look at the kids on the sand picking up pebbles, Cornelia en as jylle nie geweet het nie van is Moller uh, moet die oomlaat op die oog van Moller ok dit was sy gewees en sy sê, won't it be nice if clocks can be turned back in years He? denk nou net aan wa, wat er era sy jy graag na toe wil gaan, ek sy graag wil gaan na die era specifieke era, toe die plaat te treffer was, dit is die jare toe ek nog uh, wel byna hy die school uit en uh, ja, die laaste paar jare van my school daar, dit was, uh, as jy terugdink daaran, is dit wonderlik, terwyl jy op jy schoolbanken sêt, denk jy nie so nie, maar as jy terugdink aan jy school daar, dan is dit wonderlik. Ek het volgende maand, omtrent hierdie tyd, ja, het ek uh, my school reënie, die 55ste wel, 55-jarige uh, school in die in Senegal, door in die uh, Oostvrijstad, ne? En uh, ek sien uit daarna, oh, dat, dat is een hele klomp van my maats wat aangeduid het, hulle gaan daar wees, so, ek dink ons gaan baie nostalgie, uh, ons het tot een uh, afspraak om uh, draai by die school te gemaakt, die kinders gaan vir ons in die saal, die school sing, en die uh, kreet van die school gaan hulle vir ons skree, en uh, dan gaan ons daarna in die personeelkamer, wat een nou nou is vir jou, as jy, terwijl jy nog een skoolkind is, dan gaan ons in die personeelkamer, gaan ons uh, koffie drink en beskyt, en dan uh, gaan ons op die stoepe rondloop, uh, die boonste vloer, die onderste vloer, kyk waar is die oudwerkklas, en waar is die biologieplas, en die, van die bibliotheek af, daar om die bibliotheek was so klein hoekie, waar mense altyd wel uitgespannen het, jy weet, ons stel het maar liever so. Ja, nee, ek sien u daarna, ek dink het gaan een wonderlijke dag wees. Right, ons kom nou by nog een Zuid-Afrikaanse meisie, en sy is in Johanna Field. Sy is kunstenaar, geboorte in Johanna, sy was, haar geboortename was Joan Elizabeth Libbe, sy is in Boksburg gebore op 26 Maart 1948. Nou is Janette op haar eie en ook met 'n groot kunstenaar soos Billy Forrest opgetree met 'n uh, verskeie en tytels lykies soos Don't fly too high, my little bird, of my little friend of switch, so dreams are good friends en eh uh, this is a light of mine. Maar iemand wat sy vandag vir ons gaan sing en ons mee gaan vermaak is een van haar groot groot ou gunstlinge en dit is Goodbye, John. I love you. <laughs> sy die prachtige Joanna Field wat uh, daar vir ons gesing het, en dit is goodbye John, I love you die meneer wat sy sê, I love you, joh, is met so veel uh, accentuasie uitgespreek dat mens moet daar net glo. in elk geval, ek sien uh, van ons luisteraars wat in geskakel is, Antony, hartelike goeiemarrig aan jou, en ek geloo of ek hoop, jy geniet die muziek ook vandag, ek weet jy sê boerorkest man, maar uh, jy uh, gooi daarom so'n bykie Engels ook tussenin, die Engelse muziek, en uh, jy geniet dit ook, en ek weet nie waar jy deus is nie, ek weet jy is van henties baie af, het jy nou vir huis so pas, vir huis, is eindelijk nog bezig om te trek, uh, en, uh, nog recht te pak en recht te skyf, uh, maar, uh, ja, uh, welkom by die program en ek hoop jy geniet het, en hy is hier op uh, Radio Eendracht. Right, dan gaan ons nou somme dadelijk inval met, wat is die mensense naam? Uh, hulle was ook nog jong, sien die stoel ontdek was, dier, die ou wat hulle ontdek het, is Havi, Havi Lisboog, en hy het aangebied om hulle bestuurder te wees, en het geen gras onder sy voete laat groei nie, vir, uh, dier, dier, vir Mickey Mouse, hy was een groot muziekuitgever van Amerika, Dat hy een uh, retourkaarkie, vluchtkaarkie, uh, gefinansier om die groep Herman Summers te kom kyk in Britannia. Nou, Mickey Mouse het daarop aangedring dat die groep uh, die voorbeeldige sienkie voorkomst moet uitbeeld, soos hy op daar stadium was, uh, nou, uh, op daar die voorwaarde sou hy hy bemaak. Nou die jongseens van die harie tyd was, twee van hulle was nog nie eens 15 jaar oud gewees nie, het uh, beloof dat hulle soetsienkie sal bly, en hulle dus by die uh, deel van die ooreenkomst, hulle deel, het hulle nagekom. Hulle roemstrek oor bijna een dekade, dit is van die uh, vroege 60's, hier van 1963 daar rond, toe Elvis en Cliff Richard en Pat Boone en die klomp, toe hulle gewild was, tot 1971, waar hulle sommer baie treffers opgereer, en baie gewilde treffers, wat hulle opgelever het, uh, in een manier, of een genre van hulle eie. Nou, gaan ons vandag sommer twee van hulle luister. Die eerste ene, gaan ons luister na, No Milk Today, want dat julle nog toe melk afgelever is, dan welkom het hulle aanvankelijk, toe ons net welkom toe getrek het, 1961, het hulle per kar gehad, wat in elke ochend, dan, hier so vir die kant, dan loop die paard, daar voorbij, jy hoor om, in jou, uit jou kamer uit, ek was altyd wakker daai tyd, ek weet nie hoe kom nie, maar dan hoor ek die paard, loop daar in die straat af, en dan, stap hy, tot, by die hek, van die volgende jaard, en daar staan hy weer, want hy weet, die melk ou, moet gauw inaard loop in, die melk moet die coupons, uh, daar was die tyd, wat ons sommer kontant ook, onder die melkborrels, ek is seker, deesda sal hulle dit nie waag nie, hy sal nooit jou melk krij nie, want hy sal nooit kontant oorblij nie, maar uh, in elk geval, dan uh, vat hulle jou leemelkborrels, sê die niewe staan neer, en uh, ja, jy kom by hulle, uh, hierdie uh, uh, uh, uh, uh, uh, limoensap, kan jy ook gekryd, vir jou breakfast en soan. Nou ja, nou malk today, is die eerste wat hulle gaan doen, en die ander ene, is Sleepy Joe al baie gewilde leekies van Herman Summits so van doorie jare die hierdie was om 3010 66 was van hulle groe treffers gewees, hier kom hulle No milk today, my love gone away, the bottle stands for one, a simple In living alone With no bell telephone And you don't have a That is clean La la la La la la la La la la la La la la la La la la la La la la Die scenes van Hermans, Hermits da, in die Engelse uh, Accent is baie prominent in daarie spesifieke liekie, ja, right, uh, dit is amper wat hulle genoem het, wat was dit, Jodie, uh, Jodie, ja, dit is die type Engels wat hulle daar, uh, uitbeeld, in die liekie, nou, kom ons by, uh, ander, een. en hulle het nie een naam nie, want hulle is BZN, wat een suksesvolle Nederlandse popgroep vat, in 1976, tot 2007, reekstreffers gehaad het BZN is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits nou, hierdie volgende een wat ek van hulle gaan speel is een, ek persoonlik ken hom nie, nou verochend toe ek plate gesoek het om te speel van BZN, toe luister ek so stukkie van hierdie en hy, dit het my geval, so ek het hom ingesluid uh, saam met die een wat ons uh, tweede gaan luister, die een wat ek nog nie voorin gehoor het nie, wat ons nou gaan luister, is, oh me oh my, ek weet die uh, ander ene, uh, wie is dit, oh me oh my, you make me say, uh, Joe Dolan, ja, uh, maar, dit is toen nie hierdie ene nie, hierdie is BZN weergawe van, een of anderlikkie met die selfde naam, kom ons luister, oh me oh my, van BZN, band zonder naam, en dan direct daarna gaan ons luister na Wolsey Maria, van 1986, hom ken julle, hier kom, oh my, oh my, van BZN, eerste keer wat ek omgehoor het, eerste keer wat julle gaan hoor, miskien, ek weet nie. Nee, dit is BZN met oh me, oh my en soos ek gesê het ek, ek, ek ken hom glad nie, ek het hom nog nie voorheen gehoor nie, maar hy geval my en uh, ja, ek geniet om hom te luister en dit het my laat besluik om hom ook vandag op die program gesit, samen met die ander een van BZN, wat ons nou gaan luister 1986 BZN Waltzing Maria net so mooi When that old Cupid's arrow comes straight to your heart And you can't sleep at night cause we' living apart You ain't sure about her, don't know what to do Well don't be afraid cause there'll be someone you If you don't have much money it makes you feel blue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 While the rhythm of God comes One more tequila And wind to the path Just imagine almost every neighbor's a friend I didn't stay long They say I'm no big star And I know that it's true oh, Well don't be afraid Cause we all sing with you as a BZN met Walsy Maria, hy weet, hulle sê, voor uh, Corona, dit is die dame wat haar gesing het, voor sy by hulle aangesluit het, was hulle nog als een rolleband, hulle was heavy metal en hulle was rock'n roll en so aan, en die oomlik toe sy by hulle aansluit, toe, toe word hulle mak, en hulle syng toe meer lekker luistermuziek, uh, wat, uh, en hulle gewoldheid het sommer verdubbeld, opgeskiet, die hoogtes in. En dit is nou die story van BZN die. Nou, op die draaitafel, my gunstelde my is En ek praat natuurlijk van Dana Winner, voor van Chantelle van Lee, geboore te Hasselt op 10 februari 1965, sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland. In 1993, het sy baie gewuld geworden met die biekie woordenloos. In die einde van die 1990 sê sy in ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Oener en sy sing hier so saam met die kinderkoor. Nou is ek nie seker of is die kinderkoor van Oekraïne, uh, ek, ek, ek sal moet gaan opcheck van waar die kinderkoor maak. Ek denk amper dit is een koor van Oekraïne. En die liekie wat sy syng is Let the children have a world. Jep is in ons handen he? en dit is ons verplichting om te zorg dat die kinders ook een wereld het. Die dag is ons omverlaat. Dan ooner Let the children have a world. sang daar, door, dan een hooner, my een, wel, jy weet, mense sê vir my, jy kan nie meer as een gunsteling. heen, jy het eidere ginsling of jy het nie, jussie, ek sal my ginsling, sal ek vir julle in alfabetische volgorde, sal ek hulle vir jou kan opnoem, en daar is een hele klompie van hulle, dan een is een van hulle, en dan Annamus Koorie, en dan Olivia Newton-John, en dan, oog, uh, Judith Durham, Uh, van die uh, seekers en daar is so baie ginslinge wat ek het en uh, ja, ek kan nie sê wat is my old time ginslinge in elk geval maar hulle is my ginslinge, mens kan meer as een heen, natuurlijk kan jy Right, nou sien ek Joy Swartley daar van uh, Amerika van die Dorpie Surprise, baie welkom by die program vanmiddag Joy en uh, ja, uh, vandag op van die Spot vir jou specifiek het ek ne, ek weet nie ek, o, dit is weer een, een, een Nathaniel, ja, een Nathaniel uh, story waar uh, hy gesels oor gemors pos, ons het hem al voorheen gehad, maar uh, soos ek sê, is elke keer vir my snaaks as ek omhoor um, ja, jy moet lekker luister en die uh, ander ene wat ingeskakel is, daar van kroon af is Louisa Heinz Meijer Ja, jy sê die metriek uh, re-ini is om die draai en uh, ja, tyd vlieg ne, jy sê ek het november maand, het ek al beginne, met die reling stref en nou, toe sê allemaal vir my sê, maal, so vroeg, en nou ja, kyk, hier, hier is hy nou op ons, so, die wat nou nog nie, uh, besprek het, kamers besprek het en uh, blyplek besprek het vir die naweek nie, uh, of vir die week, uh, ons doen om hierdie keer in die week, en, uh, Uh, Julle beter roer. Oké, okay, ons gaan nou, gaan ons luister na. Um, ja, kom ons maak het. Bownie M, Duitse voekale groep geskept dier die plaat, Duitse plaatsenmaatskapie Frank Ferien. Die vier oorspronklike lere van die groep, se amtelike, uh, die amtelike lere, was Liz Mitchell, Marcia Barrett van Jamaica, Mays Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Nou die groep is in 1976 gestig het in gewoldheid behaal gedeelende die disco era van die laat 1970s met meer as 150 miljoen plate wat hulle verkoop het in daarie tyd is een van hulle bekendste groepe van alle tyde. Nou ja, ja, vooral kersttyde. Kersttyde het hulle by elke winkel wat jy inloop hoor jy bou nie hem met uh, een of ander kersleekie oor die mikrofoon speel daar so in. Uh, maar hulle sê die groep self het seker al ver, wel ver oor die 20 uh, lede gehad soos hulle uh, die, die, die lede verander, die een klomp gaan uit en die ander klomp kom in so hulle wissel maar, maar uh, die, uh, daar is een paar wat die kern van die groep vorm. Nou van Boney M, gaan ons luister daar waar die zon ondergaan, gaan, gaan hulle vir ons sê, Going Back West! I was born and raised in the ghetto Talk with me and you know I wasn't satisfied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 Thank yeah. you. nie hem, baie gewilde groep en baie gewilde likies wat hulle gehad het in daar die tyd dit was hier in die middel 60 tot, oh uh, belang daarna, baie lang daarna hulle het lang aangehoud, right ons het nou uh, een van hierdie wat noem hulle dit Eurovisie sangeresse, Eurovisie competitie sangeresse in 1973 het sy deel geneem <coughs> as deel van die groep The Brannigans aan uh, die uh, eerste seleksie van die uh, Eurovisie Songfestival met die lied Fado Fadu en dit beteken long, long ago. Nou uh, hy het vierde uit acht deelnemers, nou uit die acht deelnemers ek sêker dit is die acht finaliste, nie net acht deelnemers, daar is klomp deelnemers. Maar in elk geval, Brannigan is getrouwd met uh, liekie skrywer, Volk wat saam die uh, lied Toy geskryf het, nou nie Toy Toy nie, uh, die lied Toy geskryf het, nou ons luister vandag na Geraldine, en sy uh, sy syng vir ons, ek gaan dat sy vir ons twee doen, as sy nie omgeen nie, ek weet nie, ek sal daar moet vraag, uh, die eerste is a groot groot ginstelling, wat baie baie gewild is, en dit is take me back, jylle amal sal hom herken, en jylle sal ken hom goed genoeg om hom saam te sing, en dan, Geraldine, ek sê, saam te sing, jy weet, as ek vergeet om hierdie mic af te sit, terwijl die plaat speel, dan uh, sal dit vreselik embarrassing wees, want ek sing uit volle boor, sy die, so saam by die, saam by die muziek, soos het kon, maar in elk geval, die tweede en wat ons van vanaan gaan luister is, forever and ever, Uh, ek, sing, ek, ek, ek speel net nou een van uh, Olivia Newton-John, wat amper so klink soos van Ever, Forever and Ever, ek uh, ek weet nie, ek, ek, ek, ons sal sien as ons daar kom. Nou, hier is Geraldine Brannigan met Forever and Ever, en, oh, nee, take me back eerste, dan Forever and Ever, hier kom hy.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 than I've ever been A millionaire On those happy days So very far away Oh, how I miss those days And the simple ways We once knew Hy, dit was Geraldine Brennigan forever and ever, nou weet my, my oore is ingestel vir a walsie, want dit is die enigste ding wat ek eindelijk kan doen hy is vir my die eerste enige wat ek die enige ander liedje kan speel, en hulle kan vir my sê, dit is a ek weet nie hoe hulle so sê nie, hulle kan vir my sê dit is jive, dit is uh, hulle kan enige dans noem wat hulle wil ek sal nie weet nie, maar as daar a wals speel dan is wanneer ek opgestaan het uit die stoel door in die sal en dan gaan kyk daar tussen die meisies wat hy enig kan vat vir die specifieke dans. Uh, ja, dis uh, wel die enigste een wat ek eindelijk kan doen, want hy is 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wat is nou makkelijker is dit? 1, 2, 3. Right, nou hierdie was Geraldine Brannigan geweest en toe het ek nog enig so verder af op die lys, toe sin ek oor wereld, die is Brennigan alweer, maar, toe ek nou mooi kyk, toe is dit Laura, Laura Brennigan, sy is Laura Ann Brennigan, 3 Juli 1952 is sy geboore, en oorleerde op 26 Augustus 2004. Sy vir sy Amerikaanse sangeres, Likie skryver, of skryfster dan, en actrice, haar handtekening Likie, signature tune, die platinum gecertificeerde in 1922 Gloria, want julle Gloria, die liekie hy was baie baie gewold hy het 36 weke lang op die Amerikaanse bilboot at 100 geblei en het ook nommer 1 in Australië en Canada bereik in 1984 en 80 bereik sy nommer 1 in Canada en Duitsland met die treffer self -control wat sy ook later toe ons gesing het, dit was ook een redelike treffer van, maar nie na Gloria nie, sy het ook sukses in die Verenigde Koninkryk gehad, met beide Gloria en Self, self Control, wat die top 10 daar gemaakt het, Gloria is in 2004 by haar reis oorlede, van een vooreen ongediagniseerde cerebrale aneurisme. nou, ja, ek weet nou nie, hulle sê nergens kan ek uitmaak of achterkom dat Laura Branigan en uh, hierdie uh, Geraldine Branigan dat hulle familie was, so weet nie ek geloo nie uh, dit is maar net toevallig dat daar twee Branigans in die musiek wereld is ons gaan luister na Laura Branigan met een van haar likies en dit is natuurlik T. Amol van 19 firentagtag なけれぬ lakれницы ly come team team member God you so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 is precies op die kop is ons halfpad met ons program, daar is da ook een derdaal sekundes dan is ons halfpad, maar ons is halfpad en wat gebeur halfpad op ons vrijdag program en dan is dit funny spot nou vandagse funny spot het ek, toe, as ek net nou genoem het daar het ons weer vir Nathaniel wat vir ons die storykie gaan vertel en hy vertel vir ons die story van gemorspos, nou hy, weet, hy kan die ding so casual vertel dat dit hilarious of baie baie snaaks is, ons gaan luister na Nathaniel met gemorspos ja, kom ons luister hier kom hy nou lekker lach soos enige school sien wat al ooit in sy leven een klavierles ontvang het het ek na my geen kese gehad as om te gaan my siek studeer en wel met die onderwijsbeers nie daie jare was die onderwijsbeers 1500 rand a jaar, dit was genoeg vir klasgeld vir blyf, vir voer, en a kleren kas wat in my eerste jaar reeds die verkeer tot stilstand kon brang <lacht> nadat ek begin het Om orrel te speel by begrafnisse en verrassings was daar ook genoeg kontant vir die noedige uiteet, alkoolse, gerette en langspeelplate in my almachtige poging om van my machtelikheid te ontsnap. Daie tyd het ek gewoon in een woonstel in een baie ou gebouw met een donker voorportaal en een rij postbusies achter Dennymeer. Eendag net uit die skierigheid maak ek my postbusie ook oom. Daar is toe 'n briefie in met a vensterke Dis van die bank Hulle sê ek het a rekening nou dit het ek geweet So kon nie verstaan Hoekom stierluf my die briefie neem Maar het was 'n groot oomlik Dit was my eerste post by my eerste adres Maand later keer die opzicht ter my voor En sê, ek moet plan maak niemand het plek om te parkeer nie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 Vaak kry hulle my naam Kry ander mense ook soveel post Hoekom sê niemand ooit iets nie? Niemand praat ooit oor hulle post nie En so begin ek sluip Ek sluip donker uit my woonstel uit En sluip in die nacht weer terug Ek trek nog steeds aan asof ek deel van a proef Maak hardloop van boom tot boom Kruip weg in wankels eet achter planten, en keir achter pilare <lacht> Recht boekant my in die woonstel Het een vrou gewoon wat elke dag verskyn het met een truikje met knoopies En tot vandag weet ek nog nie wat maak my die bangstaan in die woonstel nie Knoopies spinnekop of knoopies trui Sy het my verder by laat dink aan een spons koek bleek, sag en nog die versier nie en haar mond was permanent opgetrek en die type glimlach wat ‘n verpleegster bare vir ‘n baie syk persoon een dag keer sy my voor in die voorportaal ek hou jou dop ek kan sien jy het geskrik ek sien hoe bewe jy by jou postbus dit is ons amal so lot, ons word bekruip Jy moet plan maak voor hulle jou kry Jy moet verdwaan, jy moet deel word van Een groep, ek self, syn Dis die veiligste Ek sy waarvan praat Jy nou Sy staan nog nader en praat nog Sachter, sy sy in my oomse Achterplaas as sy hond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 Ja, maar dis hoe dit werk, sê sy Dis die goed wat ons voer wat ons wil opvreet Dis ons wat geldgever hy spil het, hulle kan rondleun in parlement En dan vergeet hulle waar hulle vandaan kom en wat hulle moet doen Hulle rak mal, want hulle krij te veel aandag Dis ons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 Die bose machte van die wereld sê nooit ek wil die aarde regeer, kry vir my koer, nie Da sit nooit a spiekop langs die pad en sê, hier kom my koer, kom ons trek hulle af, nie Geen politieke partie sê ooit, volgende verkiesing werf ons a koer, nie Die regering sê nooit, ons blaas met die terroriste, vat ons by die koere vast, nie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 an a koor kan jy sien hy staan in rye voor in a kerk of in a saal en word gehypnotiseerd door a die persoon met arms amal rol hulle oog gelyk of trek hulle monde gelyk soons volkies wat sien hulle mamas op pad met te worm of visies in ‘n bak wat sien jy gaste ek sel was op hoerskool in a koor en vir ‘n persoon wat so pas die per tyd voltooi het en meer hormone as spoog in sy mond het is het hel om vastgevang te staan, vier warm in rye het tussen mede en te concentreer op die woorde van oop hoorde plaas terwyl jy eindelik jou maaikie wil gryp en hy vloer planke uit sy fondamente uit ploeg. ploog na <lacht> a competitie het vir ons gereine bus het ons testosteron so laat skitte dat het stoom by ons mouwe uitgekom ek moes altyd sit langs Wilkie Burger met sy fietsrybenkies en a grappie probeer maak to wil ek sien hoe star hy vir Joy Geiers is a minder bevoorrecht te kyk na die laaste eclair in a bakkerijse venster die daar moes ek in die kerk sit en kyk hoe die dorpse eenzaam is met stemme in die hel nog 'n bekende en beminde lied met oorgawe vermoor en daie tyd het allemaal hoedens opgaan en die persoon wat syng moet een hoed opleik post vir meisjes wanneer jy stol slaai probeer omkeer uit die bak wat nie gespuit is nie alhoewel ek 100% verstaan ek oor veiligheid en uitkomst kom ek jy weer na by ene he. <lacht> het is nou 20 jaar later kry meer posses ooit as meer bog televisies as ooit en ek word bekryp elke dag en ek weet nie wat om aan te doen he. maar ek het nou amper genoeg gehad nou ja, ja daar is vir julle een rede om wakker te le in die nak le in top oor hier die ding waar kry hulle jou naam, hulle, tot op die voornaam, kontak hulle jou deesdaan, op jou e mailadres adres, en, just like, ja, dit is kommerwekkend, kan nie so leven nie, right, ons is, oh, I mean, ons gaan aan, hoekom nie, um, wie is volgende, Kom, ons kyk eers wie is volgende, ja, uh, sy is in Georgia geboore, en dit is, kyk die Melua, in September 2002, met uh, sy het uh, by Mike Beth sy Dramatica Records onderteken, en uh, niemand kon dink dat sy door die, die vrystelling van haar derde album, Pictures, die grootste verkoper van die Verenigde Koninkryk in die wereld, sy so wees nie. Haar eerste twee albums, Call of the Search, en uh, Piece by Piece, het albei internationale treffers geword, en die motief was daar om uh, voort te gaan met een opvindende rekordrijke routesrit, wat verskye massieve wereldtouren en uh, baie speciale oomlikke insluit. Nou, waar sy uh, onder andere op die verhoog vir Nelson Mandela opgetreed, en ook saam met die koningin van Buckingham Palace uh, was sy uitgenooi verete. Ons luister na Katie Melua, Uh, sy is een baie rustige sangeres, en uh, ek hou van, juist, hou ek daar van haar, en die liekie wat ons gaan luister van Katie, is All Over The World, aangename liekie, lekker liekie, en sy sing om net recht. my rustige stem en, uh, ja, ek geniet altyd op, ah, allaliekie so ver, uh, is vir my treffers uh, die Australiese meis maak woord, sy is in Cambridge, Engeland gebore in 1948 26ste September uh, haar familie het verhuis na Australië toe sy net 5 jaar oud was eh uh, hulle weet net, John natuurlijk, haar ma was Duits, haar pa was van Walliese afkomst, miskes, en hy was een professor van Duits in Cambridge en Melbourne. Ten spuite van haar akademische achtergrond, het sy van vroeg af al belanggestel in uh, die uh, um, um, muziek en sang. En um, Ja, sy het een groep op school gehad nog, wat sy die sal volgenoem het, van haar schoolveriende. Nou, later is sy opgetree by haar zwaarse koffiekroeg in Australië en het verskye Australiese TV-programme, soos onder andere The Ghost Show en ook in een rolprint Funny Things Happen Down Under gespeel in haar vroege jare natuurlijk. Nou, ons luister na Olivia Newton-John en sy gaan ook vir ons tweeliekies bring die eerste ene If Not For You, dit was way back then 1971 en dan direct daarna, luister ons na Long Live Love hier kom Olivia Newton-John uh, my ander ginsling If Not For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 Olivia Newton-John nie net een prachtige uh, sanger, wel, mooi sang nie, sy was self een prachtige vrou gewees, euh, Olivia Newton-John, ek dink is nou 2 jaar, 3 jaar, wat sy oorlede is, en uh, ja, selfs net vir dit is dit hoopeloos te vroeg. Uh, sy was nog redelijk jong gewees, wanneer sy al in 60 was, ek geloof nie. Ok, nou, Hier die volgende ou, oh, hy het ons vermaak op school. Hy was by elke party, was hy die hoof, oh, ons het al sy plate, deur en deur en deur, gespeel en gedans. Nou ek praat nou van, uh, uh, uh, uh, ou oh, soos, uh, die liedjes wat hy gesing het was, A Dizzy, Oerai voor Haisel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up Tide, en het was natuurlijk Tommy Rowe, Hy was een groot sensatie, maar hy het nooit uit sy natigbars om uh, vir roem en helder liggies nie. Ons gaan luister na een van sy eie komposiesies, wat hy vandag vir ons gespeel, wat in vele lande uh, nummer 1 positie bereik het, en dit is een van die wat eindelijk baie lekker dans ook, ja, cheek to cheek, ne? Wanne hy speel, dan gaan kies jy jou gunsteling jy dans jy met enige een nie jy gaan kies jou gunsteling meisie en dans met haar met die likkie much more love tomi row mheidie Tommy Rowe, met a much more love, much, much more, so sê, uh, die Skotte, so sê, nou, die dame wat ons nou gaan luister, is Zuid-Afrikaanse meisie, die een met a gouwe stem, wie sal julle raai, wie sal die vrou wees, die meisie met die gouwe stem, Zuid-Afrika'se koningin van sang, is hy ook genoemd, Zuid-Afrika'se vroulike Jim Reeves, en Zuid-Afrika'se eerste dame van country, jyp, het was titels, wat aan Virginia Lee toegekend is. Jenny, soos hy ook bekend gestaan was, uh, was Zuid-Afrikaanse topverkoper vrouwelike opname kunstenaar van die laat 50, 60er 60 er en 70er jare. Sy het uh, haar schoolopleiding by North End Gray op Port Elizabeth en die bekende Victoria Gulzai in Gramstad gedoen, dit is een baie bekende school, die is daar. In 1987, nee, 87, is borstkanker, by Virginia gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling, sy het daartoe aan die samenleving onttrek en op 7 januari 1990, in Johannesburg in die ouderdom van 63 jaar, het sy het gesterf. Nou, 63, ek, dit is nog bloedjonk, man. Oké, okay, dit kan nie met zekerheid gesê word nie, maar sy het omtrend 45 lang speelplate, 75 7 uh, singles en uh, omtrent uh, wel selfs ou 78 spoed plate uh, en uh, op uh, die welkom etiket genaamd 10000 mile maar die een wat ons nou na gaan luister van Virginia Lee. Kom ons luister na twee sommer. Ja. Hoekom moet sy? Um, eerst die eerste een gaan wees aan die einde van die dag en dan direct daarna gaan ons lê luister na Tahiti, Verre Land, al twee baie, baie mooie liekies en baie gewilde liekies in die dag. As die so te is constant plaas van Virginia dit is toe altwee het sy toe gesing en dit is aan die einde van die dag in toe Tahiti verre land ok hierdie volgende meisietjie of sy was 'n meisietjie daai tyd gewees dis uh, al amper 40 jaar sedert sy toe uh, net 'n hoërskoolstudent was uit die Saarland in die we uiterste weste van Duitsland nou sy was toe verhef na sterre status deur die uh, opdragte om haar wennetjie aan Biesingvreden van die Eurovisie sangcompetitie in Heroguit, Noord-Joksje in Verenigde Koninkryk in baie Europese tale op te neem. Nou hierdie niet Roem het daar muziek uh, vergehoore in Europa en met in Asia gebring. Nou vandag vermaak sy ons met die seinste liekie in Engels en ons gaan luister na Nicole, ek dink af van as Siebert uh, en sy syng vir ons A Little Piece wat sy uh, wel, A Little Piece, dit spreek vir itself, kom, ons luister like a candle floating in the wind just like a bird that can know all the flaws and feeling lost way sometimes. but then i'm so falling way down by the load, i picture a light at the end of the tunnel and closing my eyes i can see through the dust lin la All right. een liekie dag gesing dier Nicole Siebert van uh, ja, sy is in Duitsland waar sy uh, vir hulle deel het aan die uh, Eurovisie-competitie en gewend het met die liekie, met meer as die helfte van die stemme, het sy uh, loshande voorgeloop met die liekie. Nou, uh, ek sien Letty, Letty uh, Reweers, uh, van Kempton, jy is ook ingeskakeld en jy sê, jy like die muziek wat jy nou hoor, eh uh, en ja, jy sê groetnes aan al die mense wat ingeskakel is, so daar het jylle jylle boodskap en uh, ja, jylle moet allemaal lekker luister en jy ook, let nie, ek hoop jy geniet die rest van die program ook ok, nou die uh, twee wat op die draaitafel is, oog, ek ken hulle al van kleins af, het ek hulle al, uh, die een wat hulle vir my baie goed gesing het was, uh, wat noem is dit, Listen to the Ocean. Maar kom ek, ek sê eers vir julle hierdie, nou, om 6 uur van marag, dit is nou, uh, 5 uur hou hierdie program op, maar as julle dan ingeskakel bly tot so 6 uurse kant, dan kom daar een program op, en dit, die programse naam is Kom Kuiur Saam, en dit is uh, oor kins, muziek en avontuur, en die een wat het aanbied is Elaine Arts, van Global Arts, ne? ek dink dit is waar, ja, van Global Arts, en uh, sy sê hier so op haar uh, lismaker, sy sê, uh, kom keier saam, kunst, muziek en avontuur met die lijn arts, erig Ludwig Venter, wat natuurlijk die Iwe is, ne? Die thema, uh, sy sê, uh, geselsie met oom Ludwig, die Iwe, uh, geskryver en omroeper, rondom sy boek, Sonsolans my pad, oulike stalkies van uh, baie haardseer, of bykie haardseer en baie humor, uh, kom herleef die 60s met tonne pret, speciale pretplaasing, nou die datum is dan die 18de uh, april 2025, en die tyd is 1800, uh, op die radiostasie Radio Eendracht, So, daar, ek gesels, dan sommer nie, my program is nie so klaar, direct, oh, 5 uur nie, ek gesels 6 hier weer, met Elaine, op haar program, en uh, haar program is op uh, Radio Eendrag, en ja, ons gesels oor my boek, um, sommer so langs my pad, sommer net een boek wat ek geskryf het, uh, met dinge wat oor my pad gekom het, so dier jare, en ek het notas gemaakt af van En, ja, oké, okay. so, wees praat en wees ingeskakel uh, en dan op hierdie Ramkat Radio is dit sessie hier val Rudolf in. Dit is nou Rudolf uh, Goosen, die uh, stasiemeester van Ramkat Stasi en, uh, ja, hy uh, bring vir ons sy program, uh, sy naam is Opspoed. Uh, altyd lekker een om te luister baie uh, uh, lekker muziek daar so en uh, ook baie baie gesels met baie baie mense wat inbel in uh, boodskappen stuur en sovoorts, en hy maak plan om dwarsdeur gaan hy al jylle boodskappen uitstuur en uh, hy vir het om tot 9 uur of 11 uur toe hy sal aanhou tot hy amal sy uh, versoeken afgehandel het So, nou weet jylle wat, en dan ook, kom ons praat ook sommer dan, uh, oor, nou, uh, die, uh, die Gooi Millies program, dit word vryda om 1900, tot 200 gedoen. Nou, opgeruimde boermuziek, op sy beste, met DJ Doep, dit is nou Christou Doep, in die program Gooi Millies, op jou gunsteling radiostasie. stasie, okay, dit is nou op eendrag bedaai, en is al wees, uh, wat jou voete laat jyk, Her uitsending is op Saturday vanaf 12 uur, en hy uh, sê, jy moet niks mis nie. Nou, dit is een met lekker lekker boere muziek en lekker muziek. Uh, so as jy een party beplan het vir vanavond, sit terug en wacht tot 7 uur, dan begin jou party. Dan het hy sommer, dan sy sommer die DJ daar by jou party ook. Uh, dit is nou Christou, wat uh, vir ons muziek gaan breng daar. 8 uur, Antony, Antony doen vir ons mysiek um, mankie, uh, so een lekker lekker competitieprogram wat uh, mens moet uh, wel woorde trek uit die liedje uit en dan moet jy een uh, uh, uh, uh, letter uit die woorde uithaal en uh, volgens die clues wat hy nou vir jou gee, die, die wenke wat hy jou gee en dan op die einde De speel 15 likies en die einde het jy uh, 15 letters en dan vraag jy jou om een uh, woord te maak uit daar die uh, sp specifieke letters wat jy het en uh, ja, baie, baie lekker om te speel, so bly daarvoor ook ingeskakel. Jo, jylle gaan bezig wees, uh, jylle dink is lang na week, so seker wees nie, jylle gaan laat in die bed kom. Ruit Ons stap aan en op die draaitafel op die oomlik, wat het ons? Wat het ons? Ja, hoe kom nie Nina en Frederik? Nou, dit is, wel ek het reeds op vierjarige ouderdom al saam beginne sing met hulle, maar ek sê dat Frederik sy pa een Nederlandse ambassadeur was in Denemarke. het hulle Uh, het sy gesin na Trinidad verhuis en Frederik het door die jare contact gehou met uh, Nina, natuurlijk en uh, in 1957 het hulle weer ontmoet by haar ouwe sy huis en waar hy een aand sy kitaar vir haar gespeel het en tot sy verbasing het Nina begin sing. Het was op daarie oomlik dat hulle toe besluit het om weer saam te sing. Oorspronkelijk het hulle Uh, net vir hulle vriende gesing, en soms huisparteikies en soan, maar ek, ek sê persoonlik, denk ek ook hulle, hulle harmoniseer baie goed, die twee van hulle. Uh, hulle score na getrouwd in September 1960, en in 1961 het hulle een eie reeks op British Television, Nina en Frederik, at home, gehad. Verreweg, hulle gewildste tref, treffer was natuurlik Listen to the Ocean, maar die een wat ons nou gaan luister is Little Boxes nou Little Boxes, ja allemaal word in boksies geplaasd hang af van wat sy werk jy doen, hang af van jou leefstyl hang af van, jy weet uh, hierdie mense word in die boksie gesit hierdie mense word in die boksie dit is die Little Boxes wat hulle hiervan praat, kom ons luister Nina en Frederik Little Boxes Without Topsies Little boxes on the hillside Little boxes made of ticky-tacky Little boxes, little boxes Little boxes all the same There's a green one and a pink one A blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And the people in the houses all go to the university And they all get put in boxes, little boxes all the same And there's doctors and lawyers and business executives And they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same Music On the golf course And drink their martini dry And they all have pretty children And the children go to school And the children go to summer camp And then to the university And they all get put in boxes And they all come out the same Little boxes All the same There's a green one And a pink one A blue one And a yellow one And they're all made out of Tinky-tacky And they all work Just the same Wat zijn Little boxes Van Nina en Frederik Julle vang die concept ne Van hoe mensen in boxes geplaasd word Je weet Die ou Eh uh, Uh, is een verskrikkelijke reikou hy word in hy boksie geplaat enzovoorts enzovoorts, ek het net een verduidelik maar in elk geval ons stap aan met die program en nou, die vraag is nou wat het Bless Bridges in gemeen met Foster en Ellen ek speel vir julle twee plate dan dan vraag ek julle, kom ons luister uh, Bless Bridges sing farewell tot ziens En dan is dit Voster en Ellen wat direct daarna bunch of time. Nou weet jylle wat is time? Dis dit is Timmy, dit is een kruik. Hulle hang so een reikerkie of een bosie, Timmy, om hulle nekke. En dit is een aanduiding daarvan, dat hulle nog maagde is en dat hulle uh, ja, kom ons hoor, hier kom Blest Bridges, vaarwel tot sins 'n selletjie Oom oh, no, ouma, toe tasse En sê jy sal getrouw Wat tot daar nie blei jy Jy grys verlos ons na die Ons sal skoon en Geef vir my jou hand nou Ons liefde sal sta I list Foster en Ellen, en net voor het was Bridges, en natuurlijk die ooreenkomst daar is, die lekkie van die lied, Ach, die wijsie, die wijsie van die lekkie, was al twee op die selfde, uh, maar ok, alhoewel die woorde niks met mekaar uit te waai het nie, die ene is uh, farewell tot ziens, en die andere ene is a bunch of time, uh, wat in 1995 dier Foster en Ellen gedoen is, ons uh, stap nou aan, ons kom by een uh, dame, sy was baie, baie gewuld in die dame, en uh, ja, sy was vir een tydkie was sy afgewees um, ek dink het was sy wat met alkoholisme dier mekaar was en die type dinge kom ons luister, sy die show en die liekie is, want seeg die pond The rain was falling down as I flew out of town I went to Paris for the day I'm not gonna know a set no meow without some thing to catch and throw away Mais You made me miss so tenderly That I was not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 en die show, Monsieur Dupont, wat sy daar gesing het, en, ja, ons staan, ons bij, by, bijna, by, bijna, bijna, op die einde, so, uh, soos ek herinner julle net weer, 6 uur, op spoed, 6 uur, uh, gesels saam, daar moet, uh, uh, die lijn, uh, en 6 uur, is dit, uh, uh, of 7 uur dan, is Christou, Doep, DJ Doep, as hy met sy program die het gooi millies op, en dan net daarna, gaan Hulkie, dan vanavond, een uh, muziek vir ons aanbied. Right, kom ons luister na die tremelo, Tremelo's, en die Likkie, Yep, My Little Lady, 1968. I think about my baby, a perfect little lady, I'm About her shiny golden hair I've never been a dreamer But every time I see her I start to float away into the air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 la la la la la, hoeveel la is daar? Uh, ek sien seker, ek sal oor die woorde van die Likkie ken nie. Um, die volgende op die draaitafel, Pussycat. Ons het langklaas na hulle geluister en die een is een groot treffer van hulle gewees, dit is Smile. Pussycat, en hulle smile, ne? laat het vir jou les wees, en dan smile jy op maar elke keer, en uh, jy weet, dit is aansteeklik, hulle sê, as, loop een bekeer die straat by iemand voorbij, en smile vir hom, oké, okay, nee, wacht, wat moet nie, net nou sê jy, dit is ek, as sê jou grip, en jy, uh, wat lach jy, wat wil jy, uh, desdaas die mense moes maar so, so ongelukkig, en die verlede het dit altyd gewerk, as jy vir, smile uitgeer, het jy smile teruggekryd, Oké, okay, nou net uh, met uh, die Tremeloos wat net nou gespeel het, het uh, Piet Venter daar van um, hy is iwers in Centurion, ek dink, uh, ja, daar rond, na by Pretoria of in Pretoria, het hy gesê dat die Tremeloos, uh, my little lady, was een van sy groot ginslinglikies, oukie, um, uh, uh, uh, Of dan Antony, hy het laat weet dat uh, hy is mal oor, of hy hou baie van Pussycat, uh, vir al hierdie the, uh, smile, en uh, ja, is een en is een lekker groepie. Ek het hierso ook, het ek when the music stopt, maar ek ga nie by hom, kan uitkom nie, ons is al klaar oor die tyd, en ek het nog 2 liekies wat ek vir julle wil speel, baie graag wil ek het vir julle speel, gelukkig is aan niemand direct na my op nie, so ek kan hulle indruk, die eerste is dan Pieter Saarsted, wat ook sing, Vincent, ne? ja dit is sy ander liekie wat hy sing, uh, Vincent, of, of, nee, dit is nie wat hy vandag vir ons gesing he, hy doen vandag een, wat julle en ek langklaas gehoor het, en dit is Frozen Orange Juice, onthou julle om? I'll buy you one more frozen orange juice on this fantastic day. sê, wat die mens nou nie sal doen vir glas, frozen orange juice, um, wat die ou bereid is om vir jou te koop. Pieter Saarsted, wat dit gesing het. Die groep wat nou op die draaitafel het ek ook baie, baie langklaas gehoor, en dit is natuurlijk die Dixie Cups, en as ek sê die Dixie Cups, wat er liekie, kom onmiddelik in gedachte. Jyp, jylle is draai geraai, Dixie Cups, The Chapel of Love, Oh. Oh, we're going the chapel and we're going to get married. to the chapel, the chapel of love, dier die Dixie Cups, nou nou krij ek hier uh, a lys van plate, van uh, Dion Venterdoer, waar is het, uh, Rijnouwe, is die plek, is ook daar ivers nabij, um, uh, uh, Pretoria, ja, uh, know that uh, this total eclipse of the heart and forever in blue jeans lonely sky christberg my divorce my d i v o r c e letters natil barbara ray uh juce newton and uh dark and and show waters oh shallow waters just ginger can only uh, the hollies he ain't heavy opus life is life and uh i guess it rains in i guess het range down in Afrika, o, oh, ja, oké okay. dan leader of the pack, nou, dit helpt my nou veel, as jy hierdie tyd van die dag, my liekie stie, ek sal nie kan in in my program nie, uh, so, stier hulle betijds, as jy wil hee, ek het met enig iets vir julle speel, stier het betijds, en dan uh, sal ek het vir julle op sit, maar hierdie, om het, nou, ek het nou net, hier so, 4.52, is 8 minute terug, het ek hierdie gekry, so, Ja, dit is nie tyd genoeg vir my om al die in te sit nie. Uh, so, miskien sit ek hulle eenkant en sit van hulle in volgende weekse program in. Ok, ons is bezig om klaar te maak. Ons uh, gaan nou druk nog twee in. Kom ons doen a little bit country, a little bit rock'n'roll van Donnie en Marie natuurlijk. En dan direct daarna, slegs uitspeel met Pussycat maar ek sien eers jy kom Cubaay sê kom ons luister Donnie en Marie little bit country little bit rock in the Marie, a little bit country a little bit rock roll en dan is dit tyd vir my jy weet my my, my hoe sê hulle wanneer jy te veel opskep my, my my hoe is groter as my mag nou dit was omtrent die geval hieso ek het ten minste nog uh, 20 25 liedjies hieso wat ek gekies het om op vandag se program Misschien het ek te veel gepraat, dat ek nie by hulle uitgekom het nie, of misschien het ek net te veel gekies, maar uh, ja, ek het nie by hulle uitgekom nie. So, um, jylle moet ek lekker na weet verder he, want nou, zondag is ek weer op, zondag ochend vroeg, uh, 8 uur, is ek al op met uh, die ochendgedachte, of die ochendstilte tyd, dan 10 uur, is ek op met die preek, van zondag, dan 3 uur, is dit, Uh, zondag uitspan, lekker, lekker rustige muziek, ek het laas week het ek een kans gevat en ek het uh, klassieke muziek of lichte klassiek dan gespeel uh, daar was baie mense wat my gesê jy, yeah, dis wat hulle soek uh, maar uh, okay, ek sal het meng in die toekomst en dan 5 uh, uur uh, zondag middag is dit uh, ek uh, weer met uh, die uh, bybelstudie wat dier Gustav Opperman aan ons gelever word en hy het doen op hierdie stadium, doen hy een ontleding van die boek Pessalms en dat is baie interessant soos hy dit doen, hy doen het ek so sê, jou jy, jy schuif nader om beter te kan hoor, want uh, jy hoor dinge wat jy uh, nie self verstaan as jy die Pessalm lees nie dan verstaan jy nie heeltemaal wat hy maak het vir jou duidelik dat jy nie verkeerd kan wees nie. Uh, en dit is sondag marra om 5 uur. Lekker hand vir julle, lekker naweek vir julle, lang naweek, uh, geseende paasnaweek, vir die wat weggaan, rui veilig, sit julle safety belts aan, en sovoorts, en uh, ja, uh, sit julle safety belts aan, moet nie te nie, pas op vir die spiedkops nie. Ek speel dan uit met Pussycat, ons het net nou geluister na hulle smile, kom ons luister nou na when the music stopt, soos dit nou gaan doen, so draak hier die klaar is, the music will stop, when the music stopt, poesie get, lekker naam ek vir julle verder, hier kom hy.